Добре, що карафа велика, на півтора літра. все до холодильника, попередньо виселивши звідти одну з каструль. Зазирнув під стіл. Террі лизнув мене в носа. Пробачив. Якщо хочеш перепросити, пометляй йому язиком. Це Еміль. Відіграв своє. Він встиг навіть поставити в центр столу блюдо з чимось жовтим. Це курка Каррі. Як-то пометляти язиком? Еміль показує, висовує язика, потім молотить ним праворуч-ліворуч, ліворуч-праворуч. Я не помічаю, як починаю повторювати. «Давай додамо хекання», – пропонує Еміль. І ми починаємо хекати в трьох. Террі божеволює від наших язикових вправ і посміхається. Посмішка святого Теллі. «Ти часом не знаєш, скільки важить людський язик?» – запитую я в Малово. Але він не встигає мені відповісти, бо ми чуємо, як відчиняються вхідні двері. Віолончель найменше про віолончелістів та спеціальні напої. В принципі, який образ може вимальовуватися, коли вам скажуть, що до вас на вечерю завітає доросла людина, класичний музика, ще й колишня, може й теперішній, залицяльник вашої коханої? Я уявляв віолончель похмурим, огрядним, доволі ординарним суб'єктом. Всі ми помиляємося. Коли ми війшли до коридору, я зустрів людину леопарда. Зараз в моїй квартирі розпочнеться карнавал. Віолончель був високим назріст чолов'ягою, вдягненим у леопардове пальто, яке гостинно розходилося на його дійсно за широких, як для мужчини, стенах. На голові був капелюх-пиріжок. Виглядав цей головний убір так, наче хтось на ньому сидів і кректав навіть зараз. Такі пиріжки носили партійні функціонери, зокрема і в Тимофія батька був такий капелюх. Пам'ятаю, як взимку сп'янілим у старих капцях, ми з Тимофієм звали їх облізлими котами, бо місцями капці протерлися, а деякі нитки стирчали, немов котячі вуса, у пальті та пиріжку батька Тимофія я вибіг проводити гостей. Коли я їх провів до метро і зупинився біля будинку подихати морозяним повітрям, до мене підійшов бомж і попросив допомоги. Я вивернув кишені пальта, звідти випала біла хустинка. Бомж нахилився, щоб її підняти, і побачив мої ноги в облізлих капцях. — О, то ти з наших? А я прикинув, Якщо ця піраміда Хеопса в тебе на голові, то ти це бе якесь, а ти така ж сама злидня, як я. Вибач, старий. Я промимрив, вітаю вас, але не міг відірвати від Віолончелі погляду, хоча Еміль вчепився в мою руку і тяг до кімнати кухні. Віолончель вирішив, що привітання очима у мій бік цілком вистачить. У відповідь він мені кліпнув, наче дав зрозуміти, що почув мене і, в принципі, до мого привітання ставиться схвально. Леопардове пальто. Я думав, що в таке примудрявся вдягатися тільки Сальвадор Далі. Я колись готував статтю про нього і чудово пам'ятаю його небайдужість до ексцентричного одягу. Ще в майже такому самому пальті не в дуже затишному районі Нью-Йорка я уздрів колись величезного негра з тростинкою. Я прикинув, що то відомий репер і ледь не кинувся брати автограф. Навіть не припускав, що зможу кинутися до когось по автограф з вигуком «О, oh, мен!», але його вигляд був приголомшливий. Мене вчасно втримали від пориву, бо виявилося, що це місцевий сутенер, і підкреслена увага могла видатися йому зайвою. «Ну, я так сподіваюся, хлопчики, що все вже готово, і ми можемо вечеряти», – сказав гестапо. Оскільки я мовчки спостерігав за тим, як віолончель розміщує свого леопарда на моєму вішаку, за нас обох відповів Еміль. «Так, Павло за спеціальним рецептом приготував унікальний напій для вас – я не куштував, але думаю, що це щось незрівнянне. Та невже, дуже люб'язно заохотив мене гестапо. Добре, що не погладив по голівці, бо не знаю, як я це витримав би. Валентина, я ж тобі розповідав, що Павло постійно мандрує. напевно, і цей рецепт він звідкилясь привіз. Віоланчель ніяк не відреагував. Він прилаштовував на полицю капелюха. І як він зветься, цей напій? Які компоненти? Хто його вигадав? На мій погляд, гестапо був занадто грайливим. А, він же після вечірки, мабуть, вдало накачався моїм ромом.